Ești uh, român Da, împărat Sunt român din tată în fiu Și chiar dacă aș fi departe altceva, n-am cum să fiu Chiar dacă mi-e greu acasă și trăiesc pe datorie România e frumoasă, viața mea e o poezie Nu contează dacă în frunte e Iohannis sau Băsescu sunt în fața lor un munte când mă închin la Eminescu Nu-mi permit să-l port cu mine pe hârtie prin buzunare De un secol și mai bine l-am pierdut, dar el nu moare E în orice poveste, orice lucru în el îl poartă Și chiar dacă nu mai este, fericirea nu e moartă. Eminescu e în mine, viața nu ar fi nimica Dacă inima n-ar ține prizonierul Veronica Cântă inima în mine ca vioara lui Enescu Sunt român, nu-mi e rușine să spun eu sunt Eminescu